que al cap de setmana s'espera que al nord baixi les temperatures. Això m'ha fet pensar en que avui és 14 de novembre i que justament avui, fa exactament 100 anys, que un senyor es devenia probablement un dels homes més feliços del món. Aquest home es deia Roald Engelberg Greivin a Montseny, i possiblement el seu nom no us di gaire cosa, però ell fou el primer a trepitjar el que coneixem com Pol Sud. Quin enveja, quilòmetres i quilòmetres de superfícies quiables sense cues, res gaire semblant a les estacions catalanes. Es veu que ja se li havien posat per davant per arribar al Pol Nord, així que canvia el seu recorregut per ser el primer en arribar al Pol Sud. En Roald Atmonsen tenia una especial habilitat per a les tècniques de supervivència, ja que havia après moltes coses de la vida dels esquimals, un estil Kevin Cosner a Bailando con Lobos. Tenia una gran formació naviera i experiència en esports hivernals. Atmonsen tenia la bonic costum de dormir amb la finestra oberta des de que tenia 8 anys per anar-se acostumant al fred. Ja tan petit sentia admiració per als exploradors de Groenlàndia, així com per la tràgica Expedició Franklin. Roald no es cassà mai, però es té consciència de que adoptà dues nenes inuitïts que recollien una exploració per al maut. Roald'mundsen morí en un accident d'aviació, però el seu record perdura, tot i que per a molts aquest noms no en sigui gaire familiar i ho fa donant nom a la base Atmuntzen-Scott, l'estació d'investigació estadunidensa a l'Antàrtida, així com al glaciar o al mar Atmuntzen, amb també a la regió polar. I inclús tenim el cràter Atmuntzen, al pol sud de la Lluna. En certa manera podríem dir que l'ambició de Roald el portar fins i tot a la Lluna. I penso que molts podríem aprendre d'aquest explorador, que va perseguir el seu somni sense defallir, fins que el va assolir, preparant-se des de ben jove i començant gairebé des del no Va aprendre d'altres cultures i fins i tot s'atrevia a ser para solter a principi del segle XX. Així que avui, de 14 de novembre, i en memòria del Roald Atmonsen, us desitjo un feliç dia del Pol Sud. Molt bé, d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FIM. Això és tot un poble que us parla i acompanya Patricia Soler i Jordi Garcia..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 I comencem parlant que s'ha posat en marxa una operació antidroga al barri de la Trinitat Vella. Els Mossos d'Esquadra estan realitzant des de primera hora d'avui una operació contra la venda de droga en pisos del barri de Trinitat Vella, segons han avançat fonts policials. Els agents estan registrant diversos domicilis situats al carrer Pare Pere del Pulgar i Irlanda. De moment es, la, es desconeix l'abast de l'operatiu i els objectius concrets. Us continuarem informant en properes edicions de Tot un poble. Doncs també volem parlar-vos de l'impressionant parc urbà que cobrirà les vies del tren d'alta velocitat al pas per Sant Andreu, que serà el més gran de la ciutat. Amb la cobertura de les vies del tren d'alta velocitat al pas per Sant Andreu i la Sagrera, Barcelona guanyarà un espectacular pulmó verd d'unes 40 hectàrees de superfície i 4 quilòmetres de longitud, que serà, amb diferència, el parc urbà més gran de la ciutat. El projecte d'aquest nou espai Verd, dissenyat a l'entorn de la nova estació del tren d'Alta Velocitat a la Sagrera i sense calendari d'execució, ja ha estat adjudicat per Barcelona Sagrera a Alta Velocitat als grups d'arquitectes Alde Hoover, RCR i WestH, per un pressupost inicial de 1,3 milions d'euros. Les primeres imatges virtuals extretes del concurs d'idees, en la que ara l'equip treballant Projecte mostren un esplai ple de vegetació on està previst plantar fins a 8.000 arbres de diferents espècies i on les fonts d'aigua tindran un impacte important en el paisatge. Tot i que s'aixecarà sobre la llosa ferroviària, la preeminència de la natura sobre l'asfalt fa que el mateix equip d'arquitectes hagin definit com una catifa verda per cobrir la vella cicatriu de ferro. I atenció perquè el parc està consegut com un gran projecte de ciutat, però els veïns de Sant Andreu i de la Sagrera n'estan fent per proximitat un seguiment molt acurat. Els veïns asseguren, però, que tenen un coneixement molt superficial del projecte i confien obtenir una informació més detallada en una reunió informativa conjunta que es realitzarà precisament avui amb tècnics d'urbanisme. El que vol dir que el tot un poble de demà us podrem avançar, si més no, una mica més d'informació al respecte. I atenció perquè ahir es va inaugurar el nou centre que el taller de músics té al Centre Cultural Camp El Centre Cultural Camp permetrà als alumnes compaginar els estudis teòrics i pràctics de jazz, música moderna i flamenc amb més comoditat. El nou centre de formació aposta també per a les noves tecnologies i planeja engegar una modalitat educativa a distància a través de la xarxa. Amb els estudis de grau superior, els músics obtenen una titulació equivalent a una carrera universitària. La nova seu està situada a les golfes de l'edifici i té 1.300 metres quadrats. Les instal·lacions ofereixen una vintena d'aules i un auditori. Demà la nostra companya Cristina Paniello ens, ho, ens informarà com va anar aquesta inauguració i com s'impartiran aquestes classes. Més coses encara per comentar-vos, com per exemple que ja està en funcionament l'aparcament del carrer Ciutat d'Assumpción. Doncs ja ha entrat en funcionament l'aparcament pels veïns i les veïnes del carrer Ciutat d'Assumpció cantonada amb carrer Lima. La intervenció era pendent des de que es va anunciar el pla d'aparcaments fa ja un parell d'anys. D'altra banda, avui dimecres es repintarà tot el carrer Lima. Per tant, aneu en compte, no us acosteu massa a les parets, no sigui que mm, us, us pinteu la roba... <ríe> doncs, uh, bé... Això és el que passarà avui al carrer Lima. Més informacions, ara parlem de la Trinitat Vella novament i, és, i hem de dir que continua concurs de paradors i de balcons guarnits de Nadal. L'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella organitza com cada any un nou concurs de paradors i balcons guarnits de Nadal des dels carrers de la Trinitat Vella. Fins dissabte teniu temps de guarnir el vostre balcó o el vostre comerç i tindreu premi. Si sou veïns atrevits, proveu sort en aquest concurs de l'Associació de Comerciants de la Trinitat Vella i, si no, gaudint-la mirant-lo. D'altra banda, aquest dissabte, a les 12 i mitja del migdia, a la plaça de la Trinitat es farà el lliurament dels guardons del concurs de paradors i balcons guarnits per Nadal. Heu de fer una inscripció prèvia a trinitatcomerc.com. Més coses per comentar-vos. Hem de dir que Can Fabra mostra pintures per plantar cara a la sida. Antoni Tàpies, els germans Moscardó, Miguel Gallardo, Guinovart, Miralda, Mariona Milà, Mariscal, Santi Moix... Federica Mahat, més d'un centenar d'artistes participen de manera desinteressada en l'art solidari contra la sida, una exposició que organitza cada any per aquestes dates nadalenques l'associació AEC Gris, que treballa per la reinserció de persones que pateixen problemes amb les drogues i malalties associades com la sida. La mostra posa a la venda obres cedides per tots aquests pintors amb un doble objectiu conscienciar la societat i recaptar fons per als programes que porta a terme l'entitat. El cartell de l'edició d'aquest any, la número 19, l'ha realitzat Perico Pastor, un fotògraf. L'exposició és oberta al públic i per a visites i per a les possibles compres dels que s'animin a fer un regal original i artístic fins al 20 de desembre al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer del Segre número 24. I ho podeu fer de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia i per la tarda de 5 a 9. El dissabte, només per la tarda. I continuant en l'àmbit cultural, parlar-vos que la pista de gel de la maquinista doncs, sembla que s'ha convertit en un nou filó nadalenc. Barcelona no és massa procliu als termes mitjans. Si cal fer un pas, el fa amb contundència, sense estar-se de res ho va demostrar amb el visiting, primer unes quantes estacions i en poc temps 400 palades i 6.000 bicicletes, una de les ofertes més grans d'Europa. Amb la desfidelada de 10.000 Harleys d'Avitzon que cada any ensur ensurdeixen als carrers quan l'estiu truca a la porta. Ara la capital catalana torna a exhibir el seu ímpetu amb tres pistes de gel funcionant alhora un nou filó d'oci nadalenc que està registrant un notable èxit de públic. Una d'aquestes pistes es troba a Sant Andreu, en concret al Centre Comercial La Maquinista. Sense ser un país gaire donat al patinatge, com a molts sobre rodes i amb un i bon estic, la idea d'adaptar la llegendària escena de Rockefeller Center de Nova York sembla que ha agradat al ciutadà. Ha estat una adaptació a la catalana, això sí. La pista de La Maquinista està oberta, però parapetada para per les parets i els passadissos dels pisos superiors del Centre Comercial. Ahir, a les 4 i mitja, quan molts encara s'acabaven les postres el gel ja estava fins a dalt de nens i sofert de pares eh, Mar Navarro, la responsable, explica que aquest any no tenen sponsor. el funcionament aquí és diferent de les altres dues que hi ha a la ciutat no hi ha un patrocini comercial de d'arena només una empresa que es dedica a això i que paga un tant a la maquinista per estar oberta la previsió és que la pista de gel tanqui les seves portes al 8 de gener el preu a la maquinista és de 5 euros més dos per les manobles. Això sí, si no voleu música de companyia, la maquinista és la vostra pista. Molt bé, doncs d'aquesta manera noaltres comencem el nostre programa d'avui. Avui farem un programa o intentarem fer un programa típicament nadalenc amb algunes connexions amb, amb entitats i, i amb grups que organitzen aquests dies alguna activitat referida al Nadal, però això serà d'aquí uns moments. Després d'aquesta petita pausa. Jo, Joan Coll i Serraíma, veí de vinerós, casat amb Cinta, gasol i veiventós, fa 61 anys. Pare una sola filla que viu amb un falcó, amb un taxista que mai s'ha l'estimat, ni ens ha donat nens. Jubilat i amb el temps llit, dedicat a un tros de terra em planto quatre colts Faig saber que hi ha el migdia després d'un any de malaltia la dona del meu cor em va deixar sol I en aquesta nit estranya convençut he pres la decisió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 Doncs tal com us deia en fa moment, avui estem de decidits a organitzar un programa típicament nadalenc i és que s'acosten aquestes activitats, s'acosten aquestes dates i val la pena doncs, de fer esment d'algunes de les activitats que es realitzen aquests dies, com per exemple la que eh, es realitzarà demà. Demà a les 6 de la tarda hi haurà el concert de Nadal que, com sempre, es realitza a la parròquia de la Santíssima Trinitat i que organitza la coral Trinitat Vella. I per parlar-ne d'aquest concert de Nadal, tenim amb nosaltres a Marga Pérez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com s'està organitzant aquest concert de, de Nadal, que demà, doncs, eh, esperem que hi hagi molta gent, no?, per veure'l. Sí, ho esperem, ho esperem. Perquè és una uh -huh. hora així una miqueta rara, però bueno. Uh -huh. Però, bueno, doncs pues mira, serà un concert que actuarà tres corals uh -huh. en total. Primer actuarà la coral Amiba, és la dels Minus Vàlids de Barcelona, ah, que és una coral molt, una mica especial, mm -hmm. perquè molta gent va en cadira, mm -hmm. i tots tenen discapacitat física. Mm -hmm. I després vindrà una coral d'un gassal de gent gran, que som molt animats ells, mm -hmm. i, i després actuarem nosaltres, mm -hmm. la coral de la Trinxanduella. És a dir, que vosaltres sou una mica els que... Nosaltres l'organitzem. Exacte, però que els, els que convideu a, la, a les sí, dues corals... A les altres corals que vinguin, sí. Sí. Mm -hmm. Uh -huh. I, I això a vosaltres eh, us ha passat que us, us hagin convidat altres corals? Sí, o? sí. Això sí. és una cosa que va, va rodant. Uh -huh, és a sí, dir, ja. les corals van... uns convidem els altres i fem així una mica més de força, uh -huh. perquè si no hi una coral sola, a vegades no arriba o sigui, per fer tot un concert. O sigui que ja és una cosa tradicional que es fa... Sí, sí, sí. Uh -huh. Sempre, sempre es fan trobades. I aquest concert, concert de Nadal en què consistirà? A veure, en principi són cançons normals, populars uh -huh. i de tots els parts del món, vale? Ja han des ja de vaneres a cançons amb italià i de tot una mica. I sardanes. Després què? Ja us amb això de que, i després i després de l'italià? i després i després i després i després i després i després i després i després i després i després i després i després i després i després i i després i després i després i després i després i Ah. amb el públic, perquè mm. inclús el programa demà, com veuran quan vinguin, uh -huh. eh? a darrere hem les lletres de les badales ah, perquè bueno. la gent pugui acompanyar-los doncs i fer una miqueta més de caliu. <ríe> doncs sí, barribot està molt bé. Això és demà a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda, la parròquia. Uh -huh. Uh -huh. I a les, a les 6 de la tarda potser hi hagi gent doncs, que ja hagi sortit de treballar i aleshores... Doncs, sí, però bueno, no, no creguis... La la part del concert coral, uh -huh. aquestes, aquestes actuacions, majoritàriament, ve gent gran. Ah, la gent jove li costa. I ells ho perden, eh? perquè després s'ho passen molt bé. Però, bueno, què hi farem? Hem de ah. fer un soni antic, això. Hauríem de fer una crida a la, a la gent jove d'aquí del barri, no? A la gent jove i a la gran, també. Uh -huh. Necessitem gent. Perquè, esclar, aquí a la coral aquesta està molt bé, ja som uns 40, ara, ah, però bé. la majoria de la gent és de fora del barri, mm. perquè gent del barri no sé si som 7 o 8. No, o sigui que no o sigui, són... Que majoritàriament la gent ha vingut perquè, perquè ho fem bé i queda maco, però som de fora del barri, jo sempre els dono anys a la gent d'aquí del barri que vinguin a cantar, que s'ho passaran bé i és molt bo pel cos. Mm -hmm. I a la gent els hi costa, no? De... Sí, els hi costa molt, però... costa molt, tots diuen el mateix. Ah, és que jo no sé cantar. Però, bueno, això és la gent d'aquí, aprendre. Clar. <ríe> clar, el que és important és que la, la gent s'atreveixi, no?, a fer... Sí, és que costa, costa que la gent s'ofereixi, però un comença, ja no saben continuar. Això és això. Perquè no, no només és la, la coral, sinó que és una entitat clar, és, és que poden i... fer amics, no?, i amigues. Sí, sí no. ha estat molt bé, si es més que la família. Uh -huh. sí, és veritat ens trobem cada setmana segur, segur, segur o Sí sigui que durant, durant l'any ja aneu cantant també organitzant sí, sí durant tot l'any uh -huh. comencem fent com el fórum uh -huh. de setembre fins al juny i uh -huh. fem concerts, fem assaixos bueno, assaixem cada setmana ja us saben, qui vulgui venir pot venir a veure'ns aquí al centre cínic uh -huh. cada dilluns assaixem de dos quarts de set fins a les vuit Ah, mm. i és un concert, un desaig que poden venir a veure a veure si ens agrada i si s'animen i ja fa molt de temps no que organitza aquest concert de Nadal sí, em sembla que es ara des el començament mm. perquè la Coral té 25 anys, com ja s'ha van fer l'any passat mm. i, ara, i aquest concert es va fer bueno, però faran 24 anys que es fan aquest mm. concert de Nadal 24 anys farà mm. i la Coral Amiba que és de disminuïts dit. sí, és de, sí, de minuts vàlids Mm. van molta gent en cadira altra gent en crosses els, bé, no, costarà... Hi els hi costarà una mica de pujar a l'escenari no, no, no, creguis, aquí a la, a la, a la parròquia de molt bé mm. ho tenim muntat molt bé I, des... <ríe> i després també hi ha la coral de casal de gent gran de Paraguai i Perú Paraguay Perú, sí o sigui que han, han vingut de lluny aquests sí, aquest... bueno, no, no tan lluny, eh? <ríe> són d'aquí de Barcelona però bé <ríe> estan aquí per, per la zona del poble no, em sembla que és així Uh -huh. però, bé, però està molt bé, una coral molt maca. Són un grup de gent gran, però molt, molt molta matxa. I el director de la coral de la Trinitat Bella és el Miguel Ángel Arias. Sí, Miguel Ángel Arias. Bueno, uh -huh. donarà casualitat que és el director de les tres corals que venen. Ah, veus. Perquè ell es posarà allà a l'escenari uh -huh. i els que passant se n'anem al damet. I ell queda allà tota l'estona. <ríe> els únics que es mouran són els, els cantants, no? no? Queda, sí, ell, ell es queda. I sí, perquè porta moltes corals i així, pues, Vem fent una miqueta de, de pinya. Bé, doncs, doncs animem a la, a la gent d'aquí de, de la Trinitat Vella que s'acosti a gaudir d'aquesta cantada de Nadal, que pot estar molt bé. Jo crec que, que sí, que s'ho sí. passarà bé. Uh -huh. Doncs fem aquesta crida. Demà a les 6 de la tarda a la parròquia de la Santíssima Trinitat que vinguin i, i que vegin com... Com canta la coral de la Trinitat Vella, eh? Val, val la pena. Jo crec que sí, però bueno, ells diran. Que no portin tomàquets, almenys. Això. Que no es portin pensucas. Home, per fer, per fer un pat tomàquet, sí, no? Ah, val, per fer un pat tomàquet, sí, però per res més. <ríe> molt <bé. ríe> molt doncs, si voleu afegir alguna cosa més... Doncs pues no, a veure, que, bueno, que aquest any estem intentant d'apuntar salsuela, també. Ah, molt bé. Mm? Mm. Ara fins a curs, que també t'animi. Que intentarem fer un altre curset molt maco per a la festa de la Jó. A veure. Vale. Doncs, molt bé. Doncs, Marga Pérez, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que demà sigui un dia important aquí a la Trinitat Vella. Eh? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia. Vale, adéu. Doncs, ja ho sabeu, demà a les 6 de la tarda, concert de Nadal a la parròquia de la Santíssima Trinitat i tal i com ens deia la Marga Pérez hi actuarà la coral Amiba, la coral del casal de gent gran de Paraguay, Perú i la Coral de la Trinitat Vella, totes organitzades amb el directe, amb el seu director Miguel Ángel Àries. Doncs amb aquesta informació nosaltres que arribem ja pràcticament a la meitat del nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però ja tal i com us deiem fa moment, avui és un dia volem dedicar al dia doncs, a parlar de les diferents activitats que es realitzen per Nadal en els nostres diferents barris i eh, d'aquí uns moments, doncs, Parlarem amb una, amb una entitat una entitat que és molt important també a la Trinitat Vella, com és la Jarrazul, que és el grup de teatre per antonomàcia, per dir-ho d'alguna manera, de la Trinitat Vella, que són els que organitzen aquest any, i no sé si han organitzat ja passades edicions, eh, el que és el cagatió que es realitza aquí a la plaça de la Trinitat. És a dir, que avui parlem de la Trinitat i parlem de, del que es fa de les activitats de, de Nadal. Doncs ara sí, fem una pausa i tornem. com el ser.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 Escolta cada migdia, tot un poble. Molt bé, doncs tal com us estem dient durant tot el matí, avui tenim un programa especial dedicat a les activitats que les diferents entitats d'aquí de la Trinitat Vella organitzen per aquestes festes, perquè aquestes dates estan senyalades com és el Nadal, com és l'Ai Nou, però avui volem parlar també d'una tradició que ja fa temps que, que és a Catalunya, com és el Cagatió, i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el Carles Aragut, que és el president de l'entitat La Jarrazul, una, oh. una entitat doncs, també molt arrelada aquí a la Trinitat Vella, oi, Carles? I tant, sí, sí, doncs... la Trinitat Vella des de fa molts anys. Sí, sí. Ja me'n recordo quan, quan venia per aquí l'Oscar també. Exacte, sí, <ríe> un estor antic president i tant. Sí, sí. Doncs explica'ns una mica què és el que teniu pensat de realitzar aquest dissabte a la Jarrazol. Doncs mira, eh, de fet és aquest diumenge, el dia diumenge. 18 al matí, a les 11 i mitja del matí a la plaça de l'Església. Uh -huh. El que farem és el que, de fet ja hem fet els 3 anys, que és l'activitat del Cagatió, organitzem juntament amb tota la coordinadora Trini cultural, de nivell cultural, és a amb la comissió de festes, amb Tren amb la colla de gegants i capgrossos i amb la resta dels nostres socis. Mm. I aleshores el que farem serà, doncs, eh, farem un cagatió per tots els nens i nenes de, del barri que es vulguin acostar i que el vulguin fer cagar al tió, que si portat bé doncs els hi donen algun, algun regal. Bé, segur que sí, perquè em sembla que tots els nens de Trinitat es porten molt de sempre. Sí. Sí, jo crec que sí, que els nens de la Trinitat són bons, bons gens sí. Sí, doncs ho són fem aquest caratio també per una mica conservar la tradició catalana doncs aquesta, mm. això del caratio és una cosa que sembla que com que s'està perdent o que ja no es fa tant mm. i ens, des de, no només nosaltres com a Jarrasul sinó des de tota la coordinadora de Trinibé hem volgut recuperar-la, seguir-la fent i any rere any doncs, poder donar aquest petits regalets als, als nens i nenes de, del barri. També hi haurà eh, dos actors de farts mm -hmm. de, de Jarrazul que d'alguna manera doncs, amenitzaran la, la festa i faran d'alguna manera que els nens puguin participar d'una manera més activa en aquest cagatió. I això serà, doncs, com us he dit, a les 11 i mitja del mm -hmm. matí. Doncs bona hora. Sí, sí. Okay. <laughs> I quants anys porta la Jarrazul um, i la coordinadora de l'Estat cultural porten el cagatió? Doncs mira, si dic la veritat, no sé quants anys, sí. sé que fa bastants, m'atreveria a dir que cinc, però ara mateix no sé quants anys fa, jo. de fet és el, el segon any que organitgem des de la Junta Nova, que estem ara eh, ficats a la Jarrasul, però sí que mm. sé que ja des de fa bastants anys, com a mínim quatre o cinc, que s'organitza aquest acte i molts altres també, ara s'està intentant també recuperar la llegenda de Sant Jordi, per, el, per la diada mm. i doncs no et dir quant de temps, però sí que et sé dir que realment estem entusiasmats i pensem continuar molts anys més. El que sí que hem de dir és que el, el, precisament al barri de la Trinitat Vella ha, hi, ha, hi ha molt hi ha hagut molta immigració durant molts anys mm -hmm. i clar, ara el que hem de fer és integrar-los i aquesta és una bona manera de fer-ho, no? Exacte, sí, sí, sí, és, per què no? És una de les millors oportunitats, no? El Nadal o les festes, que, no, no només les festes nadalenques o de Reis o això sinó les festes tradicionals catalanes o, o d'aquest país, jo crec que serà una oportunitat fantàstica per la gent nouvinguda que pugui venir, que pugui conèixer també aquestes festes i, doncs, per què no, algun dia també que ells ens ofereixin la possibilitat de conèixer nosaltres les seves festes, que això també seria fantàstic. Però sí, sí, el que ha fet jo és, jo crec, una oportunitat fantàstica perquè, sobretot, la canal, els nens, comencin a conèixer si és que no ho coneixen ja, perquè de fet, a les escoles això també es treballa molt i també s'intenta doncs, ensenyar les tradicions, no? Però és una oportunitat perfecta pels nens perquè puguin conèixer i, i realitzar aquestes activitats i aquestes festes que, de fet, no són més que això, no? Coses per passar-s'ho bé, per divertir-se amb els amics i, doncs, per mirar se alguns reglets i després de ser. Doncs ara que es menció de, de les escoles, heu parlat amb les escoles per, per muntar l'activitat i fem difusió el màxim possible per totes les vies. Uh -huh. Aleshores, eh, clar, això només per, no només és per els nens d'escola, sinó és, jo, sé, si hi ha algun, algun nen de dignitat que va a alguna altra escola o així també s'hi pot acostar i, de fet, estem oberts a tothom qui vulgui venir. Uh -huh. Nens, avis amb, i àvies amb els dos nens o cosins, saps? vull dir, és, és una activitat completament oberta i s'intenta si això, doncs, fer la màxima difusió possible. sí. sí. Molt bé, doncs esperem que aquest diumenge a dos quarts de dotze del, del migdia, Exacte. aquí a la plaça de la Trinitat, doncs que hi vinguin molts nens i que cadascú doncs, tingui algun regal a aquestes festes. I tranquil, així si esperem nosaltres també. Molt bé, doncs Carles, ens retrobem en un altre moment. Molt bé, moltes Vind. gràcies. Adéu, Adéu, molt bon dia. Doncs ja ho sabeu, eh, dues coses importants. Una, la coral, la, el concert de Nadal que es realitza a demà a les 6 de la tarda a la pròquia de, de la Santíssima Trinitat i l'altra, diumenge a, a 2.15 del migdia, hi haurà el cagatió a la plaça mateix, la plaça de la Trinitat, a càrrec de, de la Jarradul. Molt bé, doncs ara farem una nova pausa i intentarem connectar amb els de la Comissió de Festes a si ens poden dir alguna cosa mm, també d'aquestes activitats que es realitzen per Nadal. Això serà de quins moments. No.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Sembla que els de la Comissió de Festes avui no serà possible connectar amb ells, però el que sí que ens agrada i, i sobretot recordar coses com per exemple la festa major de Sant Andreu que es va acabar precisament la setmana passada. I ara, doncs, per fer una menció d'aquella festa que es va realitzar, parlarem amb els diables de Sant Andreu. Bona tarda, ens trobem amb en Xavi Serra, un dels membres dels Diables de Sant Andreu. Bona tarda. Hola, bona tarda. Quants temps fa que està aquesta associació? Mira, doncs, eh, Diables de Sant Andreu durant l'any 2006 va complir el seu 25è aniversari, o sigui que ara ja de fet són més de 25 anys a Sant Andreu, Eh, més de 25 anys doncs, eh, creant, que és una mica el logo, l'eslògan que nosaltres teníem durant tot aquest any, que hem estar fent una sèrie de celebracions. Què fa aquesta associació? Nosaltres, a veure, mmm, nosaltres fem moltes coses, però bàsicament el que, el que ens agrada fer, doncs, bueno, perquè ens toca, perquè som una colla de diables, són correfocs i també espectacles de foc, no? però sortint d'aquí una mica des de fa ja molts anys, doncs també intentem fer una miqueta al que seria tocar el tema del teatre al carrer i també ens agrada fer cercaviles, no? cercaviles de, de colors. És una mica la, com si diguéssim les quatre coses que nosaltres eh, solem fer, no? I així puntualment des de fa potser quatre o cinc anys cap aquí doncs també una vegada cada any com a mínim eh, amb una proposta que ens fan des del SAT, que és el teatre d'aquí de Sant Andreu doncs hi ha tot un mes que es diu ficat Fica i llavors nosaltres eh, també ideem, creem i produïm un espectacle infantil però per, eh, com si diguéssim, sala de teatre per interior A banda d'això tenim un local que ens permet doncs, eh, fer diverses activitats eh, activitats que van des del forat dels somnis que són unes animacions que, que es realitzen aquí al local per nens amb diferents grups de teatre que venen a actuar que és el segon diumenge de cada mes, o almenys així ho intentem fer Després també dins d'aquestes activitats de vegades programem també cafè teatre, com el proper divendre, el proper divendre hi ja haurà un cafè teatre aquí al local. També s'han programat exposicions, eh, també s'han fet concerts, també s'han fet festes, i durant el passat any també vam fer una cosa que, que feia molt de temps que en teníem ganes, que va ser tot un dia una dial al carrer, a la plaça de Can Fabra, amb la festa del foc per celebrar doncs, el nostre 25 aniversari, entre d'altres coses que vam fer. I llavors es va tractar de tot un dia on la gent podia passar i trobar-s'hi doncs, de, des d'un cercavila fins a un espectacle de teatre, fins a concerts a la nit, fins a exposicions. Aquesta és una miqueta en resum el que, el que nosaltres fem. I actueu fora Sant Andró? Home, oh, no, nosaltres la veritat és que... Com se sol dir, eh, hem trobat una miqueta fora de Sant Andreu eh, també molt de suport i sí que és veritat que de fa molts anys doncs, Diabla de Sant Andreu ha, ha, sortit a, ha sortit fora de Sant Andreu, fora de Barcelona, inclús fora de Catalunya. I sí que és veritat que ens agrada fer moltes coses a Sant Andreu, el que passa que moltes vegades doncs, eh, és difícil, no? sobretot si és festa major, està clar que nosaltres hi participem d'una manera activa i quan no és així, doncs, també... Donem suport eh, a diferents eh, associacions que ens demanen de, de potser fer algun acte. I també, doncs clar, eh, quan, sobretot de cara al bon temps, doncs sí que sortim molt a pobles o ciutats de Catalunya, doncs que ens criden per fer eh, aquest tipus d'actes que nosaltres solem fer, amb no? correfocs, espectacles, cercaviles... Què us diferència dels altres grups? Bàsicament el que ens diferencia de les altres colles, potser, que es poden, es poden dir que són una mica més tradicionals, igualment respectables, és que nosaltres entenem que el Correfoc és un espectacle. És un espectacle des de que comença fins que acaba. Llavors, eh, amb la nostra indumentària, així ho fem, ho fem palès a tothom, no? Ja que nosaltres portem màscara, i portem també una indumentària, un vestuari que és molt diferent del que habitualment ens tenen acostumades a les colles de Diables. No? Això seria com una mica el tret característic de Diables, tot i que és veritat que des de fons anys cap aquí hi ha moltes colles doncs, que també han vist que potser el món del diable s'havia de renovar una mica. I també han optat o bé per utilitzar màscara o bé per canviar el típic traje de sac per un altre, per un altre traje doncs una mica com si hi hagués més, eh, més teatral, més llampant. Quants diables sou, aproximadament? Mira, nosaltres ara mateix, a l'entitat, el que seria l'assemblea, nosaltres funcionem d'una manera assembleària, és a dir, que prescindim, com si diguéssim, d'una junta, que habitualment és la que marcaria una mica la vida o el procés de, de l'entitat. Nosaltres a l'assemblea ara mateix som entre 15 i 20 persones, tot i que és veritat que tenim una gran llista de col·laboradors, això vol dir gent doncs, que potser no està al dia a dia, però que sí que quan cal, Eh, doncs eh, ens venen a ajudar, ens a durar un cop de mà o gent que eh, desinteressadament es veu ferir per ajudar-nos, no? sobretot de cara doncs, a festa major, no? que és quan més volum de gent es mou, o de cara a l'estiu, que quan es fan aquestes sortides que us comentava abans, doncs, també hi ha molta gent que que ens dona, que ve a, a passar-ho nosaltres. Qui vulgui pot participar en aquest grup dels Diables? Qui vulgui pot participar, i jo des d'aquí doncs, també faig una crida a tota aquella gent que tingui ganes de fer una miqueta el que, el que abans eh, xerràvem, no? que tingui aquesta inquietud per fer correfocs, o tingui inquietud per actuar, o tingui inquietud per aprendre a fer malabars, o per pujar-se a xanques, o per pujar-se a un travesi. perquè aquests són uns tallers que nosaltres també estem ara mateix desenvolupant aquí al local, hi ha un taller de travesi, i un taller de chanques que s'està fent periòdicament, i, i sempre, sempre és necessari que que ventri trigent nova, no? gent que tingui ganes de, de fer aquest tipus de coses. Qui vulgui contactar amb vosaltres, com ho pots fer? Hi ha diverses maneres. Eh, la primera, eh, com si diguéssim, seria assistir a l'assemblea, venir a una assemblea per informar-se. Les assemblees nosaltres les fem cada dimarts eh, a les 9 del vespre aquí, al, al local dels Diables de Sant Andreu, que és el carrer Ramon Batlla número 9. I si no, també una manera de contactar-nos és mitjançant la nostra pàgina web, entrant a la web de Sant Andreu, hi ha un link que en, directament enllaça amb la pàgina de Diables de Sant Andreu i allà doncs, hi ha la nostra adreça, que és, eh, que tothom que vulgui doncs, ens pot escriure per informar-se, demanar informació i també hi ha uns telèfons de contacte. Doncs molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres recontinuem amb el nostre programa d'avui i anem ara ja directament al que és la nostra habitual agenda. I el primer que hem de comentar és que, com queda dimecres, avui a realitzar el taller d'iniciació a la graia que porten a terme a carrer el grup de Diables Trinifoc. Per això, doncs, el tema de portar a l'entrevista del, dels diables. Doncs eh, el que volen és m, trobar eh, gent que es faci càrrec de la graia, eh, que és un de dels instruments que porten a terme els grups de diables. Doncs sí, el que volen al grup de diables de Trini Foc són graies. Tenen timbals, tenen gegants, capgrossos i bèsties, però els hi falten les graies, per això... Demanem la gent que s'animi no? a aquest taller d'iniciació al qual podeu assistir doncs, avui de set i mitja a 9. El lloc, doncs, a... el grup de Diables de Trini Foc, sota la ronda. Podeu inscriure-vos al telèfon, apunteu 666 i, clar, com dèiem, organitzar el grup de Diables Trini Foc. Molt bé, ni encara tenim d'altres coses com per compartir amb vosaltres, com per exemple el cicle Lletra Petita Sac de Rondalles que realitza el conte La Lil, La Lila i el Mont d'Embrú. Això és la Biblioteca de la Segreta. Doncs sí, la Biblioteca de la Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, us ofereix avui a les 6 de la tarda dins del cicle Lletra petita, sac de rondelles, al conte La Lila i el món d'en Bru, a càrrec de Natàlia Gejo. Veniu a conèixer el món de l'arissó Bru, un conte il·lustrat, un cd i un web, www.bru.cat, i col·laboren els col·lectius Intrèpid Bus per una mainada de més de 4 anys. L'entrada és gratuïta. I una exposició de fotografia que es diu Sant Andreu en un clic ens acosta ara al Centre Municipal de Cultura Popular. Doncs el carrer d'Arquímedes número 30 us ofereix de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit l'exposició de fotografies Sant Andreu en un clic. Una mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic basat en la festa major de Sant Andreu de Palomar del 2010. L'entrada és gratuïta. Més exposicions. Ara li toca a Buenos Aires Graffiti que és realitzada per Francisca Puig a la nau Ivanov. La fàbrica de creació de la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix cada dia de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre l'exposició Buenos Aires Graffiti de la Francisca Puig. L'entrada és gratuïta. També és gratuïta l'exposició Jocs Reunits que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu. El carrer gran número 111 us ofereix cada dia de dilluns de dissabte una exposició amb el nom Jocs Reunit un repàs del que ha estat la darrera temporada de la factoria de Sant Andreu i per això podreu veure una mostra amb els treballs dels artistes que han passat doncs, parqui aquí eh, en els darrers mesos cada primer dissabte de mes conviden a un nou artista que explica com i per què fa la seva feina. Això ho podeu veure els di dilluns de 4 a 10 de la nit i de dimarts a divendres pel matí de 9 a 2 i per la tarda de 4 a 10. Els dissabtes també podeu veure-ho de 11 a 2 i de 5 a 10. L'entrada d'un cop més, des d'aquí és de un poble, és gratuït. Una nova exposició també es diu Calendari dels Pajassos 150 anys i es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular. El Centre Municipal de Cultura Popular al carrer dels número 1, 30 us ofereix cada dia de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit l'exposició Calendari dels pallesos 150 anys, un calendari que és considerat una entranyable eina de conservació de la memòria de la tradició agrícola i d'aprofitament de la terra. La seva primera edició de l'any 1861 recullia costums i tradicions del camp, ara col·lectius, Compleix 150 anys més durant el temps. De dimarts a divendres, de 5 9 del vespre, és l'orània en el qual podeu visitar doncs, aquest eh, calendari dels països 150 anys al Centre Municipal de Cultura, al carrer Quimados, número 30. I un cop més, això no us valdrà ni un cèntim. L'entrada és gratuïta. També és gratuïta l'entrada de l'exposició de treballs als tallers voluntaris del Centre Cívic de la Sagrera en la Barraca. El Centre Cívic de la Sagrada La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix, fins demà, l'exposició del treball dels tallers voluntaris. És una mostra de treballs realitzats per assistents als tallers de pintura sobre roba, labors, patchwork, manualitats i bijuteria. Organitza el Professorat dels Tallers Voluntaris. Ho podreu veure de dilluns, dimarts i dimecres per la tarda, de 4 a 9 i i els dijous, pel matí, de 10 a 2 i per la tarda, de 4 a 9 mitja. L'entrada és un cop més gratuïta. I si estàvem parlant de, de l'època del Nadal, doncs, el que també puguem, podem comentar-vos és que realitzar un taller que es diu Postals de Nadal en 3D a càrrec de l'entitat Ventilador Cultural i això es fa al Casal de Barri de Congrés Indians. Concretament, al carrer Manigua, número 25, i us oferirà demà dijous, a dos quarts de la tarda, un taller perquè els nens i nenes que hi participin puguin fabricar-se les seves pròpies Nadales en 3D. Unes originals felicitacions amb les quals pares, mares, nens i nenes podran donar pas a les festes de Nadal, d'una manera personal. L'entrada general, en aquest cas, és de 250 euros, però els menors de 6 anys tenen l'entrada gratuïta. Molt bé, doncs ara continuem amb d'altres barris. Ens en anem cap a la Biblioteca de la Sagrera i allà dins del Cicle i Atrepetit Sac de Rondalles hi ha el conte de la Vall del Montsià. Doncs la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, el carrer del Camp del Ferro número 1 us oferirà demà dijous a les 6 de la tarda dins del cicle Lletra Petita Sac de Rondelles del conte Contes de la Vall del Montsià a càrrec de l'Àngel Carol, Jocs i eixandaris de les comarques catalanes i col·labora l'Anin per una mainada de més de 4 anys i l'entrada d'un comès és gratuïta de la Biblioteca de la Sagrera, ens anem a la Biblioteca del Bon Pastor. I allà ja trobem, dintre del que és el cicle de lletra petita, racó dels pares, a l'entitat Primeres Passes, taller La Casa dels Sons. Doncs això seria la Biblioteca del Bon Pastor al carrer Estàvia número 62, que us oferirà demà dijous dia 15 a dos quarts de la tarda, i dins del cicle Lletra Petita, doncs, eh, el tracó dels pares, el primer es passes al taller La Casa dels Son, a càrrec de Sandra Rossi. Un recorregut pels diferents moments del dia d'un nen, quan juga, quan dina, quan es banya. El so, que hi anirem posant entre tots, serà l'eix central d'aquest, per una mainada de sis, a, de sis mesos a tres anys, l'entrada gratuïta. Doncs em de què se n'assabantaran els sis mesos, però... Alguna cosa. Sí, alguna cosa sabran de sons, no? Musicals. Si són músics ja el llevan d'entro, no? Això. Doncs ara ens acostem al centre Garcilaso i hi una activitat de cinema. Es diu Cicloturisme a Europa a Cop de Pedal. Al centre Garcilaso, al carrer Garcilaso, número centres, us oferirà dimarts i dijous. Dins del seu espai jove i a dos quarts de 9 de la nit la projecció de la pel·lícula de cinema Cicloturismo a Europa a cop de pedal presentat per al Miquel Famania l'associació excursionista curda continua oferint el millor cinema d'aventures, viatges i naturalesa amb documentals, pel·lícules i el testimoni dels seus realitzadors l'entrada gratuïta i com que de dijous arriba la representació de l'obra de teatre pinxa però no mata a càrrec de duo Floret i això realitza el Sant Andreu Teatre alçat el Sant Andreu Teatre al carrer Neopatre número 54 us ofereix com cada dijous la representació de l'obra de teatre pincha, però no mata a càrrec del duo Floret delicatessen melòdica i interpretativa per oblidar-se dels maldecaps, deixar-se endur per l'humor i sortir del teatre amb un somriure als llavis, amb la lletra i la interpretació de Joaquín Daniel, van al pla O Infidels, i el talent musical del Daniel Pellegrinet. Descobrim un ambient pròxim i espontani, un espectacle imperdible que combina el concert amb la proposta teatral. L'entrada general en aquest cas és de 14 euros. I, déu nhi encara ens queden algunes coses per comentar-vos, eh, com per exemple, dintre del que és el Dia Internacional de la Violència, vers les dones, hi ha una exposició itinerant, es diu «Volem un univers per tu», un univers sense violència de gènere. Al centre de formació del Dulce Pegaso, al carrer Segadors número 2, us ofereix aquests dies i dins les activitats del Dia Internacional de la Violència i Advers les Dones, l'exposició itinerà Volem un univers per tu, un univers sense violència de gènere. Això Aquesta exposició, la de Volem un univers per tu, la podeu veure de dilluns a dijous, de 10 a 1 i de 5 a 8. Els divendres, només pel matí, de 10 a 1 de mig, un cop més des d'aquí, us diem que l'entrada és gratuïta. També és gratuïta l'exposició Les puntes de coixí de l'oficial art això es fa al casal de barri de Congrés Ingliens. Doncs sí, el carrer Maniu número 25 us ofereix cada dia una exposició on se'ns mostra la importància que va tenir l'elaboració de puntes de coixí en la immersió social-laboral de la dona i que ens aproxima a la història de les puntes de coixí de Sant Andreu. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui donar les gràcies a la Patricia Soler per la seva intervenció en aquest programa i també, com no podia ser d'altra manera, al nostre tècnic, al Nacho Delgado, sense el qual doncs, evidentment no podríem fer aquest programa. I ara ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda.